Oké. Okay. well, before we start, uh, we just like to get one more look. How many people weren't, weren't able to make it to the first class? Mielőtt meg még egyszer, mert it. most már többen vagyunk, mint az előbb, just mikor so először kérdezte. Ki az, az, az, az előző alkalommal nem volt, itt? tehát az első részen nem vetrés. Just Azért kérdezem ezt, mert is that we went uh, through the first seven major points of the end time. első hét pontját átvettük. And we'll probably have we're going to go through it again but we're going have to do it rather quickly. És most röviden megint átfogjuk őket is egyenként, de gyorsan. Normally when we have the first seven points we come back the second time we go on to part two. Általában úgy szokott menni, hogy ha ugyanaz a közönség jön el a második részre, akkor nyilván a második részre folytatjuk onnan, ahol a bajtunk. And we just basically list the de, seven, the first seven points, and then we go, then we go on in, into egy, a deeper study of part a two. Szóval egy rövid ismétlésre szokott idő lenni ilyenkor, de most egy picit alaposabban veszük át akkor az újabb kedvéért. Now, for those of you who weren't here during the, the first seminar, azok kedvéért, akik az előző alkalommal nem voltak itt június végén. Mondanám csak röviden azt, hogy azon az előadáson nagyon sok statisztikai adatot átvettünk, újsághíreket, cikkeket, amelyek megerősítették a bibliai proféciákat. to a quicker. És mivel most kevesebb időnk lesz mindenre, az ismétlésben nem lesz időnk ezekre az adatokra mind, de azért arra elég lesz valószínű, hogy egy alapot azért azok is szerezenek, akik a múltkor nem voltak. Egyébként van egy DVD is, amin az egész első résznek az anyaga megtalálható. A magyar hanganyaga. Aki nem volt itt, az vásárolhat ebből a DVD-ből ezer forintba kerül egy ilyen DVD, és ez a teljes képanyagot tartalmazza a cikkeket, az újságcikkeket, a bibliai referenciákat, és a statisztikákat és a képeket, a grafikákat, valamint a hanganyag Lajosnál is megvan, úgyhogy meg lehet hallgatni, a teljes előadást úgy, ahogy elhangzott akkor júniusban. Also, for for those of you who have had it lesz feleslegesen töltött idő, akik viszont itt voltak a múltkor, mert a júniusi anyag azért elég tömény volt, sok mindenről szó volt. Talán hasznos lesz újra átvenni a pontokat még egyszer azoknak is, akik, akik is És hát a Biblia próféciaiak nagyon fontosak mert most élünk abban az időben amit a Biblia az utolsó időknek hívott. és, és úgy fogjuk igazán megérteni az hogy mi történik körülöttünk a világban hogyha alaposan tanulmányozunk ezeket a próféciákat a Bibliában. so a lot of the things that I'm sharing with you I've had it many, many, many times to be able to understand it and to grasp it. Én magam is, amit most meg fogok osztani veletek, hosszú időn keresztül tanulmányoztam, sok időt töltöttem azzal, hogy le tudjam úgy szűrni, hogy ez mások számára érthetően, könnyen emészhető okay, so if I go too fast for you, just raise your hand and I know I'll, ha, I'll need to slow down. Ha túl gyorsan haladnék az anyaggal, vagy olyat mondok, amit nehéz követni, akkor csak nyugodtan emeljétek fel a kezeteket, akkor lelassítok, vagy újra elmagyarázom azt a pontot, ami nem volt világos tehát kezdjük akkor azzal, hogy átismételjük ezt az első hét pontot még egyszer. And the first point was the signs of the times. Az első, az az idők jelei. Matthew 24:3. 24, és abból is a harmadik vers hogy amikor Jézus az olajfák hegyén ült. Oda megélnek hozzá a tanítványai külön, és azt kérdezték tőle, mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jelete eljövetelednek és a világ végének. Okay, so a nation shall rise against nation, kingdom against king, Jesus said. Emlékeztek Jézus a válaszában azzal kezdi, hogy ö, nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen and we've we've witnessed world war I, world war II, where you had just about the whole world engaged in warfare yeah, tudjuk hogy az első és a második világháború volt ahol ez való, valóra vált ahol nemzet támadt, nemzet ellen globális világháború alakult ki and since world war II, we've had over uh, 130 wars with almost for, over 40 million people killed beszéltünk arról is hogy a második világháború lezárása után További biszans 30 háborút vívtak hív, az emberek egymás ellen, amiben azóta is 40 millió ember halt meg te a másfél év alatt háborúban. And probably possibly in September, October, November or early next year, we'll probably see a major major conflict in the Middle East between Israel, Iran and Lebanon with Hezbollah. Egyáltalán nem kizárt Syria. az, hogy októberben, novemberben, talán a jövő év elején egy komoly közelketi konfliktusnak lehetünk a tanúi, mert nem kizárt, hogy megtámadják Izraelből Iránt, és akkor nyilván ebbe bekapcsolódik majd a Hezbollah, Libanonból és a többiek is. Tehát ez egy nagy arab konfliktus lehet. would és Jézus mondta, hogy háborúkról kell hallanunk, és háborúk híreiről, valamint lesznek éhénységek. The United Nations has said currently there are at least 1 billion people worldwide that are are starving. A megacsikoltartozso szóval, hogy a WHO szerint ma már a földön több mint egy milliárd ember éhezik. And just this summer there was a there has been a major drought in the United States. És ezen a nyáron mióta találkoztunk, egy hatalmas nagy szárazság gyötörte meg az Egyesült Államokat. Olyan szárazság, amire nemigen emlékeznek ott, a kukoricának helyenként több, mint a fele kisekelt, és a búzából is nagyon kevés lett. Will go up 10 for food És, hogy az egyesült államok az egyik a kukorica legnagyobb exportőre a világon. Valószínű, hogy az élelmiszerárakra ez olyan hatással lesz, hogy majdnem idehová legalább 10 kal növekedni fognak az élelmiszerköltségek. So, És emiatt, hogy az éhénységek is egyre több embert fognak sújtani. Okay, Jézus akkor beszélt arról Jézus az éhínségek után, hogy lesznek dög halálok, vagy a mai szóhasználat a járványok? Now. Beszéltünk arról, hogy most már van egy olyan új tuberkulózis törzs, ami abszolút gyógyszerrezisztens. And the World Health Organization is warning that we could have another epidemic like the Spanish influenza in 1918. És miután az antibiotikumok most már hatástalanok a legtöbb ö, ö, korral szemben, arra figyelmeztetett a VH, hogy nem kizárt egy olyan világméretű járvány, mint amilyen a spanyolnátha volt 1918-ban. Uh, 1918 19. Amiben akkor 1918-ban és 1919-ben 50 millió ember halt meg. Jesus also said, we'd, we'd seen an in arra is figyelmeztetett Jézus, hogy egyre több lesz a földrengés, And of course we saw in 2004 the, the great uh, Sumatra earthquake and tsunami that killed 225,000 people. Mi nem emlékszünk a 2004-es karácsonyi nagy földrengésre, Sumatra partjainál, amiben 224,000 ember halt meg. And in 2011 Japan had a 9.0 quake as well and a massive tsunami. Tavaly volt ez a hatalmas, nagy földrengés Japánban, uh, március 11 én aminek a következtében egy óriási szökőár alakult ki, abban is rengeteg ember halt meg. And this is a uh, nuclear radiation to pour into the Pacific. And also, through the air hitting also North America. Még nagyobb baj, hogy ezzel nem ért véget a katasztrófa, mert a lehovat nukleáris atomerőmű ott fukushima azóta is dönti a tengerbe a vízen keresztül a nukleáris szennyezést, valamint a levegő áramás fölveszi ezt a nukleáris szennyezést, amit befúj a Csendes óceán fölé. Out of the, the 12 uh, major recorded earthquakes... A világ történelmében feljegyzett 12 legnagyobb erejű földrengésből, four of those major earthquakes have have happened after 2004. 2004 Ezt a 12-ből, amit valaha feljegyzett az emberiség, négy az 2004 után történt. And if you if you're watching the news, listening news, we're almost every week now you're seeing a like 79 aki earthquake here, a hallgatja a híreket, earthquake there, eight point earthquake there, it's just hallja. An increase Tegnap is uh, róla, hogy egy 7,9-es rengés volt Kosztorikán, előtte egy es egy másik országban. Tehát szinte hetente, naponta lehet hallani földrengésekről. We're, we're uh, uh, rekord erejű tornádók söpörnek végig, uh, uh, hurikánok, uh, valamint... Uh, és a, és a vulkáni tevékenység is úgy tűnik, minthogyha egyre intenzíve, intenzívebbé válna. Úgy tűnik, hogy ezeknek a természeti katasztrófáknak a száma egyre növekedni fog, és az intenzitás, tehát a pusztító erejük is növekedni fog. Okay. So, um, and then in 12, 4, so those are some of the basic uh, signs of the times, there's a lot more. Ezek voltak az alapvető uh, jelek, persze van egy csomó más is, de most nem tudunk részletesen kitérni we rájuk. Tulajdonképpen egy komplet előadást, vagy egy órát lehetne alapítani csak arra, hogy a Máté 24-ből végveszük azokat a jeleket, amikről Jézus beszélt. A következő pont, amire emlékeztek, az a Dániel könyvéből volt, a 12. fejezet 4-es verse. Én pedig hallám ezt, mondja Dániel, de nem értem, és mondnám, Uram, mi lesz ezeknek a vége? És mondjam, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve a beszédek a vég idejéig. Nine, és a nyolcadik, ten. kilencedik és a tizedik vers pedig, megtisztulnak meg és megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Okay, so Dániel uh, 2, 2, könyvének a második, a hetedik, a nyolcadik, a kilencedik, a tizenegyedik és a tizenkettedik fejezete, az mind a végső időkkel kapcsolatos proféciákat tartalmazzák. És amikor Dániel ezeket a proféciákat az úrtól vette, ő maga sem értette, hogy mit lát. And when he asked the Lord well what does all this mean the Lord told him that the book, of, the book of Daniel what he was given the prophecies were sealed until the time of the end És amikor megkérdezte az Úrtól Dániel hogy vajon mit jelentenek ezek mert hogy nem értette azt pontonta neki az Úr hogy ezek nem neked írattak ezek a könyvek bevannak zárva el vannak pecsételve a végideig akkor lehettüket most csak megértették People for the centuries would read the book of Daniel on the prophetic chapters Ugye írja Dániel, hogy sokan tudakozzák majd az írásokat, és nem értik, ezt hírja Dániel 12. És ez volt egészen idáig, a korokon keresztül az emberek szerették volna megérteni, hogy vajon miről beszél Dániel, de senki nem tudta megérteni. Beszéltünk a múltói alkalommal Newtonról, a nagy fizikusról, aki szintén elolvasta, a jelenése könyvét és képtelen volt megérteni, hogy mi van benne. And he said that he would give up all his scientific discoveries like gravity, everything that he learned and shared with the world, he would give it all up if he could just understand the book of revelation. Úgy tűnő rá, hogy én elcserélném minden fizikai ismeretemet, a tudományt, amire szertettem Cserébe azért, hogy megérthessem a jelenések könyvét. And why do we understand the book of Daniel now and the book of Revelation? És vajon miért érthetjük ma a jelenések könyvét és a Dániel könyvét? Why? Vajon miért? Because it's the, the Lord lifted the seal. Mert eljött az ideje, mi abban a generációban élünk, we, we, amikor az Úr feltörte a pecsétet. És megérthetjük Számunkra megnyíthatott, de ez csak azért van, mert ez az az idő, a végső idők, ameddig ez el volt zárva. Ma este well. a, több verset még át fogunk venni a Dánielnek a különböző könyveiből erre vonatkozóan. Oké, okay. so also it said in the time of the end, in Daniel 12.4, it said that many would run to and fro. Daniel 12. fejezetében van egy vers ami arra utal, hogy a végső időkben az emberek ide-oda fognak rohangálni. In the time of the end, people would run to and fro. The Living Bible says and, and trans and uh, transportation be vastly increased. Az egyik új fordítás szerint uh, megnövekszik az utazások száma a végső időkben. Right, and so És you can you can see today if you go if you look at 1900, look at the mode of transportation just the, 110-112 years ago. Look how Beszéltünk a múltkori alkalommal arról, hogy nem kell messzebb visszanézzünk, mint az 1900-as évek elejéig, és mai szemmel nézve, szinte kőkorszaki eszközökkel utaztak az akkori, az akkori emberek. Tehát csak egy rövid száz év alatt óriásit fejlődött az utazás módja és sebessége. For, for centuries man traveled the same way from the Rome, the Caesar of Rome to Beszéltünk arról, hogy a korok kezdetétől fogva, több ezer éven keresztül, mondjuk 50 kilométer megtétele a római császároknak ugyanannyi időt tett igénybe, mint mondjuk államalapító Szent Istvánnak, vagy éppen akár ezer évvel később valakinek. Tehát hosszú évezeteken keresztül szinte nem fejlődött semmit a sebesség, és módja az utazásnak, viszont Rohan tempóban az elmúlt száz évben óriási változott a világ ebben tekintetben is. But look at the world now and how technology has increased and how our traveling has increased. Óriás is fejlődött technológiailag a világ az utolsó száz évben. So that's been a big changes in transportation. Plus now you have a multi billion dollar tourist industry. Tú, hogy Dánia megprofétálta. Fölgyorsultak az események, az emberek ide-oda rohangálnak, és maga a turizmus, ugye az idegenforgalom ez egy több ezer milliárd dolláros üzletágán ötte ki magát. And the Lord azt is megmutatta az Úr hogy nemcsak, hogy egyre többet fognak utazni az emberek a végső időkben, de hogy megsokasodik a tudás, megnövekszik a tudás. A mai generációra igaz, sokkal inkább, mint valaha, hogy egy információs túlterheltség alatt élnek az emberek. Through education, the internet. Hihetetlen and mennyiségű tudásanyag információ ér el bennünket az iskolából a televízióból az internetről. And if you look again, look at 1900, look at the man's knowledge way mondjuk megint csak az 1900-es elejére, hogy akkor mit tudtak az emberek és ma mekkora tudásanyag van az emberek fejében. And look at man's knowledge now in 2012, look at the increase never before in just a period of 120 years. Soha az ember történelmében száz év alatt nem fejlődött technológiailag annyit az ember és nem halmozott föl olyan nagy tudást, mint az elmúlt száz évben. And it's also in 2 Timothy 3:1 verse És tudjuk jól, második Timóteus 3. fejezetéből tud meg, hogy az utolsó időkben idők be. De az az idő, amikor mindenkor tanulnak az emberek, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak. Right, and the last days, it's a dangerous time would come, and man would be ever learning, but never able to come a to the the ezt mondja the Pál hogy az utolsó időkben az emberek állandóan tanulni fognak, csak éppen az igazságot nem fogják megismerni. És Máté 24.14 volt, amit vettünk, még ez, ezek után, mint jelet. Ahol azt mondja, hogy az Isten országának ez az evangélium, a majd printed, az egész világon, word, akkor jön el a vég. Uh, TV, Rádio, Láthatjuk a saját szemünkkel, hogy a nyomtatott ö, ö, traktátumok, a ö, televízió evangélizálás, a rádió, az internet, tehát még soha olyan mértékben nem hirdetetett az evangélium szert az egész világon, mint ma. És persze az internet is egy óriási we, eszköz. We, we have a website, an intimeinfo.com website, Nekünk is van egy internetes honlapunk, English, talán egy páran ismeritek. An Magyarul és angolul is látogatható És like a mi honlapunkat is most már havonta több mint 120 ezren látogatják, akiket érdekelnek az jele és a Biblia. So and there ezen Bibliatanulmányok vannak, cikkek, amik a Bibliai proféziák beteljesülésére utalnak. Oké, okay. so that was the first sign, was signs of the times, and again, like I said, we just covered briefly some of the major ones. There's a lot more signs of the times. Tehát ezek voltak azok az alapvető jelek, amiket a Máté 24. fejezetéből áltvettünk a múltkori alkalmal, uh, bárva number two is the coming world government and rise pontja, of the antichrist A múltkori uh, előadásnak az az eljövendő világkormány és az antikristusnak a hatalomra lépése. Now uh, since 2008 when we had the economic crisis 2008 óta, amikor kezdetét vette a gazdasági válság many world leaders and economists top economists said the only way to solve the economic situation of the world ahogy megyünk egyre mélyebben bele a válságba és egyre kevésbé látszik kiút bele. Nagyon sok ö, nemzet ö, vezető politikus és gazdasági szakember állítja azt, hogy az egyetlen megoldás erre a világméleti problémára. They're saying that the solution to the to man's economic and war and all of his problems is that they need a new world order or what they az call az, a new world government. Egyre nagyobb szüksége van a világnak egy új világrendre, egy egységesen irányított, központi globális kormányzásra. És nemcsak, hogy egy új világrendre van szükség, egy központosított irányított világrendre, de egy új központi, egységes valuta rendszerre is. And the way that, the way that the tactics that they are using és a taktika, amit a, is, ezek a globalisták használnak annak érdekében hogy be tudják ezeket they're, vezetni are using and are going to continue to use war amit idáig is használtak és ezen túl is ezt várhatjuk tőlük áldozatokat fognak használni erre economic collapse gazdasági összeomlást disasters eh mesterségesen keltett threat of terrorism or actual terrorism Mesterségesen keltett természeti katasztrófákat, mert most már erre is képesek, valamint a terrorizmusnak a fenyegetésével jezgetik a világot, hogy az emberek beálljanak a sorba. Tehát a tervüket összefoglalva, a lényeg az, hogy egy hatal, mennél nagyobb káoszt és instabilitást igyekeznek létrehozni so a világon, ahol a az emberek, a nemzetek olyan kétségbe esettek lesznek, hogy egy ponton, amikor már abszolút térdre kényszerülnek gazdaságilag és minden más szempontból, akkor bármilyen feltétellel hajlandóak lesznek elfogadni They'll egy új világrendet. Be fognak hódolni ennek az új világrendnek. Feladván a nemzeti szabadságukat és a saját szabadságukat is. És ezt az új egységes világkormányt fogja vezetni, akire úgy szoktunk utalni, hogy az Antikrisztus. Vajon mennyi van még hátra, amíg ez e, valóban megtörténik? Mennyi választ el bennünket ettől az egységes világkormánytól? Well, it's now. It's, it's now. Ez tulajdonképpen már most történik a szemünk előtt apránként. Ha megnézzük az európai és az amerikai gazdasági helyzetet, valamint a különböző piacok helyzetét a világon, nem kizárt, hogy egy meglehetősen nagy, a 2008-asnál is lényegesen nagyobb gazdasági összeomlás bekövetkezhet, akár még ebben az évben. Ha meg nem az idén, akkor valószínű, hogy 2013-ban, mert sokáig ez már nem odászható el. A kérdésebként a Hungarian soros, Ugye soros szokták gyakran idézni a magyar származású Shoros, Roth, az egyik Rothschild örököst is. And top economic, uh, És egy másik top nyilatkozott arról, hogy ők minden részvényüket and eladták, részvénypiacról kivonják a pénzüket. They're, they're moving large, large part, their portfolios From bond stocks into gold. és nagyon sok nagy befektető, és még iparági befektető is megszabadul az állampapíroktól, a kötvényektől, a részvényektől, és egyre nagyobb mennyiségű pénzt fektetnek át aranyba. Például Görögországban és Spanyolországban is elérte a munkanélküliség a 25%-ot, Many many sad to say many people are committing suicide in Greece. Egyre többen követnek el öngyilkosságot ezekben az országban a kilátástalan helyzetük and miatt. Over a billion dollars have been pulled out of the banking out of the banks in Greece people because they don't trust the banks anymore. They're taking their money out of the banks and hiding it in somewhere in their homes. Ezen a nyáron is uh, több mint egy milliárd dollár letétet vette ki a bankból a görögök, mert nem bíznak a bankrendszerben, tartanak egy összeomástól. A múlt hét híre, hogy a spanyoloknál ugyanez kezdetét vette a tehetősebb spanyolok, akiknek vannak még megtakarításai. They're moving out of Spain into other countries like England. ki a pénzüket Spanyolországból, Angliába és főként Svájcba. Az And uh, the United States has just, uh, hit a talán követik so the a híreket, hogy tavaly milyen nagy cirkusz volt Amerikában a az adóság plafonnak a megemelése miatt, amit megemeltek már azt is átlépték, pont a múlt héten most már több mint 16 ezer milliárd dollár az egyesült államoknak az adóság. economic a nem A lényeg az, hogy olyan kifizethetetlen, adósság tömeget görget maga előtt az egész világ, hogy a közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy ez most már elodászhatatlan és hamarosan egy gazdasági összeomást fog eredményezni. És nem kizárt az sem, amikor ilyen nagy krízisek szoktak lenni. Ugye a válságban is. Bezárnak a bankok, nem nyitnak ki egy darabig. Some are that this could October, of this year. Vannak olyan közgazdászok, akik úgy érzik, hogy ennek már októberben, novemberben is megvan az esélye. És sokak arra figyelmesednek, hogy jó fölkészülni egy átmeneti nehéz időszakra. It could very suddenly. Mert nagyon gyorsan, az ilyen krakok egyik napról a másikra szoktak bekövetkezni. Tehát előfordulhat, hogy egyik napról a másikra. A tőzsde összeomlások általában nem napokig szoktak tartani, hanem egy adott napon És Ekkor szoktak ugye bezárni a bankok. És the question to ask yourself a kérdés, are, are you ready for this? hogy készen állunk e egy ilyen helyzetre If this were to happen and, and the banks closed the stock market Ha például a a All the food is, <coughs> taken is taken off the the shelves, shelves olyan világban élünk, ahol a boltok, egy-két napra elegendő élelmiszer tartalék van, és egy pánik esetén az emberek azonnal kiürítenék a boltokat. Long could you Ugye, a you hány napig a, tudna túlélni egy ilyen nehéz átmeneti helyzetet, ha nem jután hozzá mondjuk élelmiszerhez azonnal. Tehát mennyi tartaléka van az embernek otthon egy ilyen gazdasági összeomásra. You tomorrow, how much food you have. Érdemes benézni a spájzba, a kamrában, vajon mennyi ételünk van, mennyi vízhez tudnánk and hozzáférni egy ha például nem lenne áramszolgáltatás egy darabig, vagy gáz, how long could you mennyire vagyunk sebezhetőek? Mennyik tudnánk túlélni egy ilyen helyzetben? One day, two days. Egy napot, két napot? Yeah. Tehát, látva az idők jeleit, érdemes azért az embernek egy ilyen biztonsági tervvel is rendelkeznie. And of course the, as I mentioned the war in the Middle East could come where uh, if Iran is attacked by the Israelis. ez az iráni háború kirobbanna az Izraeliekkel. nem tudom, hogy Iranians if they're Hormuz, az where the Persian Gulf is, arra, amivel fenyegetnek there, hogy az első az wide. lesz hogy a perszólbőrnek a bejáratát a Hormozis-soros lezárják. Ha ott meg a hajóforgalom. And the oil tankers can't get out, és nem tudnak kijönni az olajtankerek. Perszólbőr 40%, 40 of the world's oil would az cease az szerinti, to come out of the Persian Gulf. Hogy a, a világ olajkereskedelemének a 40%-a az egyszerűen besorólna vörös. A perszólbőrbe és nem tudnak kijönni onnan. Most, hogyha hirtelen 40% a világ olajának nem jelenne meg a piacon, akkor az önmagában elég ahhoz, hogy összeomlasz a világgazdaságot. Mert a, a mai 100 dolláros olajáról egyik napról a másikra ki tudja hány száz dollárra menne föl az olajára, hogyha so 40% eltűnne a piacon. Ezért mondom, hogy jó főkészülni, legfőképpen lelkileg persze, azokra az időkre, amik a végső időkben ránk várnak. De valamennyire még fizikailag is. Mert lesz majd egy, egy átmeneti nehéz időszak, egy ilyen káosz időszak, amit valahogy ki kell tudni bekelni az ember. És ugye figyelmezett arra az úr, hogy lesznek földrengések, különböző természeti katasztrófák. Mondhatnánk, hogy ezek a katasztrófák az úr kezében vannak, ő a teremtő, ő mozgatja a földön az időjárás és a dolgokat. De a helyzet az az, hogy, hogy nem csak az Egyesült Államok, de az oroszok is, Rendelkeznek olyan technológiával, ma már amivel az időjárást tudják alakítani. Nyilván the United States tőletek Alaska they have a, what they call the vannak <gibus> hallott már a Harp technológiáról, Alaszkában van egy technology. hatalmas e, antenna mező, óriási nagy több gigavattos teljesítményű antenna mező. And in Russia they have what they call the Woodpecker. És az oroszoknak van egy olyan, ami harkálynak hívnak, harkály technológia. technology can actually change the weather. A lényeg az, hogy ö, ö, hatalmas nagy energiabetáplással meg tudják változtatni a légkört, és befolyásolni tudják az időjárást. Ezzel a technológiával képesek ö, a ö, nagy magasságban állandó nyugati áramlásokat megállítani, illetve eltéríteni, cause, uh, ami amivel a megfelelő helyen beavatkozhatnak, Okozhatnak szárazságot, más helyen okozhatnak hatalmas nagy áradásokat, tehát többlet esőzést, sőt, ezt az energiát megfelelő tektonikai pontokra betáplálva, még földrengéseket is tudnak okozni, hogyha a tektonikai lemezek között stimulálják ezeket a zónákat. És a, a szeizmológusok e, things to start to start és a megfelelő tudományágoknak a tudósai e, tisztában vannak ezzel a technológiával, és több cikk jelent meg arról, hogy nem kizárt, hogy a nagy haiti földrengés, valamint a tavalyi japán földrengés is lehet, hogy egy ilyen mesterségesen keltett e, e, földrengés volt, so amit the ezzel the a technológiával is, állítottak elő. De a kérdés az az, hogy ugye ez az átmeneti káosz, amit a globalisták arra használnak, hogy bevezessék az új világrendet, vajon meddig fog tartani ez az időszak? A válasz az az, hogy nem tudjuk. Azt tudjuk csak, hogy ezt, ezt a káoszt fogják arra felhasználni, hogy amikor már az emberiség úgy érzi, hogy végképp nincs tovább, akkor a színre léphessen a világ megmentője, a, me a hamis messiás az Antikrisztus, akit aztán majd örömmel fogadnak az emberek, mert kihúzza a káoszból a világot. Daniel 11. and verse 24 talks about the world who will come the world fejezetében olvashatunk erről a világvezetőről, aki majd mint a messiás, úgy fog a színre lépni. Ahol azt írja, hogy ennek a helyébe egy utálatos áll, akire nem teszik az ország ékességét, hanem alattomba ő és hízelkedése jut az országhoz, ne csajó meg titeket semmi, senki semmiképpen. Alattomba még az ország gazdagabb részeibe is behatol, és azt cselekszi, amit nem cselekedtek sem az ő atyái, sem az atyáinak atyái. zsákmányt prédát gazdaságot tékozol elők és az erőségek ellen is csehlt de csak egy ideig. Akinek az eljövetele a sátán ereje által van a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. Ez a világvezető, aki majd színre lép, az nyilván békét ígér, úgy fog megjelenni az emberek szemében, mint a világ megváltója. És azért olyan nagyon népszerű, mert a 24. versből kiderül, hogy mi az ő gazdasági elképzelése milyen gazdasági rendszert fog bevezetni. Tékozolni fogja a gazdagságot, tehát el fogja venni a gazdagoktól, ami nekik van, és szétosztja az emberek között. So he will share the poor people of the world which will be very popular. A világ szegényeivel, akikből mindig a legtöbb. And the Meg fogja osztani a gazdagoknak működőenek, a gazdagságát. Ettől lesz olyan mérhetetlenül népszerű. And again we won't go over the verses but in we we wrote out last time that the Bible predicts that there's going to be a total of seven world governments. There's going to be seven empires. Annyira, hogy most kitérnék a részetekre, emlékeztek aki kitولتattam útkor, hogy a Biblia a bíblia, hogy a meg azt, hogy hét világ kormány lesz, mielőtt Krisztus visszatérne. And, uh, és it says in 95 AD. János uh, Krisztus után 90-ben megkapja a jelenések könyvében leírt proféciákat he hogy király is said that five had come and fallen and that was the first five was egypt was the first world empire az, hogy, hogy hét, is hét van már hogy hét birodalom miért Krisztus vesszőjén az öte elesett, az egyik van, a másik még el nem jött, és amikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni. Then, uh, Tudjuk a történelemből azt, hogy hány világhatalom volt összesen. Az első volt Egyiptom, őket követte, akiket leigázta őket, Babylon. a Szíria, őket leigázták a babilóniaiak. A negyedik világhatalom a babilóniaiakat leigázó Méd Perzsa the birodalom volt. Aztán jöttek a görögök. öt világbirodalom. Erre mondja ezt a vers, hogy öte elesett. Öt világbirodalom már elesett, nincs többé. Egy még van. Hallja ezt ugye János, aki a római birodalom idején él. Ez hogy egy, bi egy birodalom még van, ebben élsz te fiam János most. Ez a hatodik. És a hetedik. Még nem jött el, de majd eljön, az lesz az a bizonyos utolsó nagy világbirodalom, amit az Antikrisztus fog vezetni, ami már most kezd lassanként összeállni, de még nem jelent meg a színen úgy, mint egy egységes világkormány. De fontos, hogy tudjuk azt mondja, hogy ennek kevés ideig kell majd megmaradni. Tehát az Antikrisztus birodalma az rövidebb lesz, mint ezek az előző világbirodalmak voltak. Know, És tudjuk azt is, Dániel könyvéből, hogy ez a birodalom, az Antikrisztusok a birodalma 7 évig fog tartani. Múltkor beszéltünk tell? arról, hogy ugye Róma volt az utolsó nagy, az akkori ismert világot leigázó világbirodalom. Volt-e azóta olyan domináns világbirodalom, akinek nem volt riválisa, és egyedül az egész világot tudta uralni Róma óta? Róma óta nem volt ilyen világbirodalom, az volt az utolsó, ami az egész világot akkor dominálta. Voltak hatalmas birodalmak, földrajzi területben még nagyobbat beterítő birodalmak, mint Róma, de ezek egymással konkurálva léteztek, például a Portugál, Ör, birodalom. Együtt létezett a spanyolla, konkuráltak egymással, a franciák, és nagyok voltak, az angolok szinte az egész világot hatalmukba kerítették, de közben ott létezett mellette, hogy az osztrák magyar és a nagy orosz birodalom, ezek már mind egymással párhuzamosan létező birodalmak voltak, egy sem tudott világvezető szerepet szertenni egyedül. I really úgy hiszem, hogy egyre nagyobb káosz fog kialakulni körülöttünk, és ennek mind az a célja, hogy ebből a káoszból egy új világrendet hozzanak majd ki, aminek a vezetője az Antikristus lesz. Ha, ha valakinek van egy kis ideje, érdemes a google be beírni azt, hogy új világrend, vagy New World Order, és rengeteg cikk tanulmány jelent meg arról, az elmúlt pár évben különösen beszédtémává vált a politikusok a világvezetők körében, hogy egy új világrendszerre van szükség. A harmadik jel, amit végvettünk a múltkori alkalommal, az, az átmeneti stabilitást hozó szövetség aláírása, ami az Antikrisztus 7 éves uralmának a kezdetét jelzi. Okay. so the Antichrist will sign. Dániel 9.27-ben írja, hogy és az Antikrisztus egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, tehát alá fog írni egy olyan szerződést, amit valószínűleg a világ minden kormányával együtt És amikor az Antikrisztus ezt a szerződést aláírja, megkötik ezt a világ szerződést, a Biblia szerint onnan számolhatjuk azt a hét évet, ami az ő világuralkodásának a hét Ja let's say he 2015, ben aláírná. Kitudja Ugye, ha 15-ben aláírná, akkor ki lehet számolni, hogy 7 évvel később Krisztus akkor vissza fog térni, mert akkor lesz vége az a Ez egy nagyon the fontos days, uh, jel, amire figyelnünk kell, mert nagyon sok profécia van a Bibliában, ami kifejezetten ehhez a dátumhoz van kötve, tehát amikor aláírja ezt a szerződést, onnantól kezdve megindul a visszaszámlálás, egy csomó profécia, onnan szinte napra visszakövetkeztető, visszaszámolható. Now, this, this covenant will probably a kutatók úgy gondolják, hogy ez a szerződés, amit alá fog írni, ez valószínű, ez a nagy uh, arab közelkeleti konfliktus lezáró békeszerződés lesz. But it is Daniel Daniel fejezetéből tudjuk azt, hogy ez egy vallásszerződés is lesz egyben, nem csak egy békeszerződés. Ja, mert azt írja Daniel 11:28, hogy visszatérő földjére nagy gazdasággal, de az ő szíve a Szent Szövetség ellen van, és ellene, ez súlyra visszatérő földjére, tehát egy Szent Szövetségnek hívja. So, out of this it'll, it'll solve the of ez a szerződés átmenetileg meg fogja oldani az idáig még soha meg nem oldott jeruzsálemi-izraeli problémát. Currently... Vagyis ah, van egy bibliai prófécia erre vonatkozólag. Maga Izrael, illetve Jeruzsálem a megütközés köve lesz, mindig a világ békének, a békekötésének az útjában fog állni. De ez a szent szerződés valószínű, hogy fel fogja osztani Jeruzsálemet. A, muzulm, a muzulmánok, a zsidók és a keresztények között, akik mind fővárosoknak tekintik Jeruzsálemet És ez szerint a Szent Szövetség szerint a zsidók engedét kapnak arra, hogy újjáépítsék a Salamon templomát ezután már a harmadik alkalommal. And this will revive their ancient rituals of animal és nemcsak, hogy újjáépítik a templomot, de a próficákból tudjuk, right. hogy Folytatni fogják a Krisztus után abbahagyott uh, napi véráldozatot, az állatok their, feláldozását. Their was built Solomon, Tudjátok, hogy az első templomot Csalamon építette amit a babiloniak romboltak le Krisztus előtt 586-ban. Akkor vittettek fogságba a zsidók, de Szírus elengedte őket vissza, és aztán újjáépítették másodszor And a templamat. Was completed in 516 BC. Uh, Krisztus előtt 516-ban építették újra másodszor a templomot. És tudjuk a történelmből, hogy a rómaiak, a római légiók a porigrombolták, beteljesítve Krisztusnak a proféciáját, hogy kőkövön kül nem maradt. Krisztus után 70-ben teljesen megsemmisítették And ezt a templomot. Csak a meg. We De a Bibliából tudjuk, hogy a Szent Szövetség az Antikrisztus által aláírt szerződés értelmében a zsidók lehetőséget kapnak, hogy újjáépítsék ezt a templomot harmadszor. Szóval What's the, the temple you can Beszéltünk see arról a múltkori alkalommal, hogy a templom újjáépítése már olyan állapotban van, hogyha valaki together. rámegy arra, hogy templeinstitute.org, akkor végignézheti a látványterveket, hogy hogy fog kinézni ez a templom, az alaprajza is megvan. Az anyagokat legyártották, tehát előre gyártott elemekből könnyen össze fogják tudni rakni a templomot. Tehát minden készen áll arra, hogy újra felépítsék a templomot. Egészen addig, hogy maguk kiválasztották azokat a papokat, akik az véres áldozatokat be tudják mutatni, és 2009. augusztusában már Megépítették az oltárt, the altar over there. de az oltár az már előre kész van. Csak a beemelésre vár, hogy amikor megkapják az engedélyt, akkor egyben be tudják tenni az oltárt, és gyorsan fölépítik köré a templomot. Tehát a harmadik templom the újra fog épülni, Christ de ez the azután fog megtörténni, hogy az Antikrisztus aláírja ezt a világbéke és vallási szövetséget. Okay, so the Antichrist confirms ezt a az uh, Antikrisztus ezt a covenant, szerződést, de és kulcs pont, kulcspont, amiről beszéltünk a múltkori alkalommal, hogy ez hét év felén megszegi ezt a szerződést, tehát három és fél szép, és fél szép év után az antikristus megszegi a szerződést. De a hét év felén az Antikrisztus véget vet a véres áldozatnak, és az étel áldozatnak, és az utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet, ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. Tehát a hét felén, And a hét év Daniel, felén véget vett a véres áldozatnak. Daniel 11. fejezetében 31-es versből több részlet is kiderül, hogy hogy fog ez kinézni, amikor ő véget vet a véres áldozatnak és megszegi a szerződést. És seregek állnak fel az ő részéről, és megfertésztetik a szent helyet, vagy a templomot, és erősségek, és az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot. Megfertőzi a szent helyet, a szent hely azaz az zsidóknak az újabb temploma, azt mondja, hogy elég vége, nincs több véres áldozat. And play something called the abomination of desolation, És which we'll get into in a minute. Felteszik a pusztító utálatosságot. Nem sokára beszélünk arról, hogy vajon mi lehet ez a pusztító utálatosság. Now, Jesus quotes this verse in Matthew 20:14. He, he quotes Daniel 1131. He, he refers az az érdekes, hogy ennek a 24, pusztító utálatosságnak olyan nagy jelentősége van, hogy maga Jézus idéz Dániel 11-ből, amikor a pusztító utálatosságról beszél, hogy amikor ezt látjátok, az egy nagyon fontos fordulópont lesz. Okay. Jézus mondta, amikor látjátok majd a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mindez ideig, és nem is lesz soha. Right, so when you see this ab abomination of desolation, stand in the holy place, which is the temple, it says, Whoso readeth, let him understand. For verse 21, he says, For then shall be great tribulation. That's what I read. Mm -hmm. Okay, listen. Yeah. Okay. So what is the abomination of desolation that azért is idézi maga Jézus szó szerint az Ószövetségből Dánielt. Vajon mi lehet ez a pusztító utálatosság, Hannyira annyira fontos, hogy maga Jézus mondja azt, hogy ez egy nagy fordulópont lesz, mert onnantól jön egy nagyon nagy gyomorúság, ami soha nem is volt. Hogyha a jelenések, tizenha, jelenések könyvében a 13. fejezetben megyünk, ott 13. fejezetben onnan érthetjük meg azt, hogy mi az a pusztító utálatosság és elíteti a földnek lakosait, a hamis próféta a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad az Antikrisztus előtt, és mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak a képét, az Antikrisztus képét, aki megölettette, megse, megsebesített, de aztán megelevenedett, és adaték néki, hogy a hamis profétának tette neki adatot, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon, és azt mivelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Right? so in Revelation 13 it talks about two beasts. The first beast is symbolic of the world leader called the Antichrist. It két fenevadról beszél a 13. fejezete. Az egyik maga az the, és a másik pedig a hamis próféta, aki a fenevad, az előtt megy és a csodákat teszi the, a jeleket, amivel elíteti a földet. The nélkül. second beast that's referred that we just read about he's called the false prophet. Tehát ez az egyik fenevad, akiről a 13. fejezet beszél, az a hamis próféta. Az nem azonos az Antikrisztus. Ezt a Jánosok 19-ből tudjuk, hogy két külön személy van, mert azt mondja, hogy megfogaték a hamis próféta és az Antikrisztus, és ők ketten elevenen a kénykövvel vettetének. Tehát nyilvánvalóan két külön szeméről van szó, mert így is számol be az ő megbüntetésükről a Biblia. Tehát az, amiről azt mondja Dániel és Jézus, hogy a pusztító utálatosság, erről később a jelenések könyve úgy számol be, hogy a pusztító utálatosság, vagy a fenevat képmása. Ami like a fenevad like, képmása like like úgy fog kinézni, mint az Antikrisztus, de annak ellenére hogy nem emberi lény lesz, mégis, szóval, hogy lelket adott bele, beszélni fog tudni, és csak beszélni fog tudni, hanem még azt is képes lesz csinálni, hogy aki nem imádja az antikristust, az megölhetik. And he'll somehow... Akik nem fogják imádni az Antikrisztus, azokat meg fogják hölni. Ez a masina, hogy a fogja csinálni találgatások vannak arról, hogy vajon mi lehet ennek a fenevadnak a képmása. A mai tudások szerint a bibliakutatók. Arra következtetnek, hogy ez valami that kibernetikai képmása lesz, egy ilyen számítógép alakú, mesterséges intelligenciájú, számítógép lesz, ami küllakjában pont úgy fog kinézni mint egy ember, mint az Antikristus, amit, uh, amit egy mesterséges intelligencia fog hajtani. They say uh, scientists are on the brink of creating a, a computer with a human brain. Tehát ma már az, eljutottak oda a tudósok, hogy egy emberi agy alapú számítógépet tudnak építeni, the, uh, tehát, amit uh, nem hajtanak, hanem egy emberi agyszerű gondolkodás. Tehát egy olyan chipet tudtak építeni az IBM-nél már, ami mimikája utánozza az emberi agynak a gondolkodását. Pont tegnap meg egy cikk, amit olvastam, hogy azt tette fel a kérdésről a cikk, hogy vajon mennyi idő még, amíg olyan robotokat tudunk építeni, akik úgy tudnak gondolkozni, mint mi. Tehát nem csak a beprogramozott program alapján futnak, hanem tanulni is tudnak. Also, also a like a És a technológia már ott tart, csak azért, hogy a külső megjelenését is tudják adni ennek a fenevad képmásának, hogy olyan beürt tudnak most már so, szintetizálni szintetikususan előállítani, ami a mienkes hasonló, tehát még hámseteket is termel és érez is. Also uh, it's believed that this image of the beast or uh, abomination will also uh, have also be like computerized as well, have all the knowledge of mankind in this one. És <coughs> azt Elsőfeltételezzük, hogy nem csak hogy mesterséges intelligencia fogja hajtani ezt a, a, a kibernetikai robotot a fenevat képmását, hanem ezen túl még a világnak az összes adatbázisa központilag be lesz táplálva, tehát mindenkiről mindent tudni fog, ami csak létezik a Földön. Tehát egy japán professzor készítette ezt a saját maga képmását, ez egy robot, ez mondjuk egy négy évvel ezelőtti technológia, tehát már akkor tudtak ilyeneket csinálni. Meg, meg tudja tanítani a robotot arra, hogy tudjon olvasni az embernek az arcáról, artyfázisokat le tudjon olvasni, hogy lelki állapotokra tudjon következtetni belőle. Oké, okay. so this, ez, this right, ez már egy régi But klip, 4 né évvel ezelőtti klip, Tehát a, ez azért reading, megtek, hogy a technológia, az amiről beszélünk, az ma már létezik. Tehát, ne, amikor arról beszélünk, hogy a fenevad képmását elkészítik, ami olyan, mint egy ember, de tud gondolkozni és úgy néz ki, mint egy ember, noha nem az, az a technológia, az gyakorlatilag ma már létezik. And, Revelation 13:16 and 18 shows us too how this image of the beast will be used. Now, this a, isn't the image of the beast, it's just the technology a te forerunner the they're working on it. Jóvána okay? nem érti félesen ki nem ez az antikristusnak a képmása, ez csak a technológiára utaló jel, hogy már itt tartanak. És ő 13-ból kiderül még az, hogy hogyan fog működni az antikristus rendszere gazdaságilag is. Okay, re, okay, this is how it's going to be used as well. A következőre fogják használni ezt a központosított ö, ö, ö, számítógépesített technológiát. Azt is teszi mindenkivel, ez a Fenevat képmása, hogy a kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az, hogy az ő kezükre vagy a homlopukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akinek a, a fenevad bélyege van, vagy a neve, vagy a nevének száma. Itt van a bölcsesség, akinek van értelme számálja meg a fenevad számát, mert emberi számaz 666. Nyilván hallottatok már, ez is több éves technológia, léteznek ma már olyan chip implantátumok, amiket az ember kezébe a bőr alá beültetnek. People are getting chipped in Mexico, the United States. Beszéltünk arról, hogy nagyon sok helyen a világban már ez a technológia egy bevet szokás. Uh, Mexikóban, az Egyesült Államokban bizonyos munkakörökben dolgozó emberek kapnak chipet, ezzel tudják azonosítani magukat. Arra próbálják az embereket rávenni. Ez külön iparág létezik már az Egyesült Államokban. Ez a and, reklám is éppen azt mutatja, hogy I, I, I, milyen and, előnyökkel jár például az egészségügyben, hogyha az embernek az összes egészségügyi adata be van táplálva egy chipben, amit a bőre, alá elrejtenek. Ugye egy baleset esetén csak elég szkennelni kiderül, hogy ha az ember még beszélni se tud, hogy mi a vércsoportja, milyen, be, milyen gyógyszerekre érzékeny és így tovább. Tehát megpróbálják az embereket meggyőzni arról, hogy ez milyen áldásos dolog, hogyha csippet viselünk a testünkben. Már több éve Magyarországon is törvény írja elő azt, hogy minden kutyában ugye, akit oltunk, abba csippet kell elhelyezni. Nincs is kivétel. So the technology Sőt, a haszonállatokat is mind chipel látják el az összes tehénben. Ezt is csak arra mondom, hogy ez, ez megint az időnek egy. Ez az idők jelei megint, hogy most már ott tart ez a chip technológia, a, a, a, a rádió alapú chipnek az azonosítása, hogy ez ma már egy abszolút létező technológia, ennyire állunk attól, hogy ez be lehessen vezetni az egész világon. De még nem fogják ezt a technológiát bevezetni, nem, le, nem fogják kötelezővé tenni a csipviselését, ugyanis azt tudjuk a Bibliából, hogy amikor a 7 éves uralmának a felén, három és fél év után megszegi a szerződést, akkor nem csak, hogy abba hagyatja a véres áldozatot, de ő maga ül be az Isten templomába, Isten gyanát mutogatva magát, ahogy ezt tudjuk mások tesszalonikából, és azt fogja mindenkitől elvárni, követelni, hogy őt Istenként imádják, és onnantól kezdve nem lesz az, hogy veszek, adok, csak úgy lehet működni a rendszerben, hogyha az ember fölveszi az ő azonosító jelét. or sell in society without this... Tehát akkor olyan társadalmi hogy technology will be. a fenevad jele nélkül, ami ki tudja, hogy egy ilyen csip lesz, vagy valami más dolog a bőrünkön, nem tudjuk ma még, hogy ez hogy fog kinézni. A lényeg az, hogy anélkül a rendszeren kívül fogunk uh, rekedni, és nem fogunk se tudni eladni, se venni, se fizetésünket fölvenni, se fizetni a boltba, se semmit enélkül az azonosítója nélkül. Android is going to say who has the mark and who doesn't have De, the mark. Tudjuk jelenések 16-ból, hogy azt is műveli ez a utálatosság vagy a fenevad képmása, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevadat és annak jegyét nem veszik föl, azok megöletnek. Tehát nyilván ez egy központi adatbázissal fog rendelkezni, ez a fenevad képmása, és minden egyes emberről tudni fogja, hogy ki az, aki rendelkezik ezzel az azonosítóval, és ki az, aki nem vette fel. Room, and és ez egyáltalán nem is kell képzelő erő, mert mindannyian, akik itt ebben a teremben vagyunk, valamilyen adatbázisban, sőt több adatbázisban szereplünk az azonosító kódunkat. És az országok ezeket az adatbázisokat már régen megosztják egymással, különböző kormányok egymás között megosztják az adatbázisaikat. And a lakosságra vonatkozó adatokkal. És nyilván, amikor eljutunk erre a pontra, akkor a világ összes adata minden adatbázis központosítva lesz, ebbe az egy központi computerbe, aki mindenről minden tud so a világon. Right semmi különlegesség, ahhoz már nem kell, hogy ma is azonosítani lehessen valakit arról, hogy rendelkezik egy bizonyos azonosító vagy nem. And, és abban az időben ugye nyilván a computer ki fogja dobni azoknak a nevét, akik ezt nem vették fel. And if you don't have it, probably say spit out your name and say, you know, John Doe does not have has not taken the chip implant. He can't buy and sell, he should be killed. nyilván lesz majd egy ilyen körözött lista, vagy Akárhogy is fog ez hogy Tóth József, akármilyen utca lakosa nem vette föl ezt körözött személy, rendszerellenes, rendszeridegen, nem fog tudni eladni és venni, és megölhető. Töképen már most ott tartunk, nyilván sokan tudjátok azt, hogy a, az oszlopkód az egy ilyen 666-os technológiára van építve, és gyakorlatilag már ma se tudsz venni semmit, se eladni, ami nincsen rajta az oszlopkód. Oszlop Tehát nincs olyan termék, ami nem szerepel egy boltnak a a listáján egy hozzácsatolt kóddal azt nem is lehet delistázni, tehát már most sem lehet venni, eladni enélkül a jelenetet. És... Már gyakorlatilag Ma is abban az időben élünk, amitől nemigen fog különbözni majd ez az időszak, amikor bevezetik az antikisztusnak a bélyegét. Ma is úgy van, hogy elmész a boltba. A pénztárosnak már nem veri a gépbe a számokat, csak szkenneli a termékeket. Annyi lesz a különbség, hogy az utolsó tétel, amit szkennel, az a kezed lesz, ami átmegy a szkenner fölött, és fogják tudni azt, hogy te vagy az akárki, ennyi és ennyi pénzed van, és abban a pillanatban, hogy átment a kezed a szkenner fölött, a te virtuális számádról, a digitális pénzedből levonnak annyi, amennyibe került az a tudc, amit vettél a boltban. Képzelő ha nem van a chip, állunk annak, hogy ezt bevezessék, you're not be able to buy that milk. viszont aki nem veszi föl, mert keresztény, és meggyőződéssel nem fogja fölvenni azt, az bizony nem fog tudni elmenni a boltba tejet venni, mert nem fog tudni venni semmit. Ebben uh, az, az időben a keresztények go through a trip. A bibliából tudjuk azt, hogy uh, üldöztetésnek lesznek kitéve a keresztények, az utolsó időkben a nagy nyomorúság alatt. 37 says the Antichrist he said, neither shall he the God of his fathers nor the desire of women, nor regard any god for he shall magnify ő nem gondol se az, apának, az apjának az isteneivel, se azoknak az apjának az isteneivel, se embert, se Isten nem ismer, sőt még a nőket se szereti. Kiderül ebből a versből, ő csak saját magát fogja Istenként imádni, és követelni az egész világtól, hogy őt imádják, mint Isten. És a, is a 13.5-7-ből tudjuk azt, hogy adatéknéki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatéknéki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitja azért az ő hájat Isten ellen való káromlása, hogy szidalmazza az ő nevét, az ő sátorát és azokat, akik a menyben laknak. És az is adaték adatiknéki, hogy a szentek ellen hadakozik és őket legyőzze. És adaték adatiknéki hatalom minden nemzetségen, nyelvén és népen. Okay, so there you see 42 months is 3 and 1/2 years. Yeah, That time Christ is going to be a dynamic speaker, It says he has a mile speaking, great things. Azt, hogy a 7 év felén Megszegi a szerződést, 7 évnek a fele mennyi, 3,5 év, mennyi a 42 hónap, pontos a 3,5 év. Az a 3,5 év, ami adatik neki, nagy dolgokat, mondó, nagy dolgokat mondó száj adatik neki, dinamikus előadó lesz. Magá, maga mögé állítja az egész világot, and imádni fogják, hogy az egész világ ment felad után. A szentek that he's God. ellen fog hadakozni, de nem csak a keresztényeket fogja üldözni, mindenkit, aki őt nem imádja, legyen az bármilyen más vallású, akinek tiltja a vallása az, hogy imádjon bálványt, vagy olyat, aki nem az ő istene, ezeket mind üldözni fogja. And, uh, but the Lord does. De nem kell tartanunk attól, hogy velünk mi lesz, mert sok ígéret van arra vonatkozólag, hogy hogyan fog megvédeni bennünket az Úr. Daniel van. 11.32. Okay. És aki gonoszul cselekszik a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja, hizelkedéssel. Ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik, és a nép értelmesei sokakat oktatnak. Okay, so there a nehéz időkben the people, az istenét ismerő nép felbátorodik és nagy dolgokat fog cselekedni és az, ért, az értelmesek sokakat fognak oktatni time, people, people the world, the events, and and those people who have heard of bible prophecy ez lesz, egyik, ez lesz az egyik legnagyobb aratás tulajdonképpen az emberiség történetében, mert amikor ez a sok borzalom elkezd valóra válni, akkor nagyon sok olyan ember, aki erről már hallott, tudja, hogy a keresztényekhez kell fordulni tanácsért, mert a keresztények az egyetlenek, akik értik a Bibliából azt, hogy mi van és mi lesz. Óriási bajban lesznek az emberek, minket fognak keresni a keresztények tanácsért, hogy mit tehetünk, hogyan lehet ebből kijönni, mi a megváltás kulcsa. 12, and 12, Egyébként a jelenések 12. fejezetében több ígéret van arra vonatkozólag, hogy az Úr meg fog bennünket védeni a nagyomorúság idején. Azt mondja, hogy az asszony pedig, tehát a Krisztus mennyasszonya, elfuta a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt, 1260 napig, ugye ami megint csak 42 hónap, vagy három és fél év. De adaték az az, a két sasszán, hogy a kígyó elől, az ördög elől a pusztába, az ő helyére, és ott táplálják őt ideig, időkig, és időnek feléig. Ugye azt tudjátok, az ideig az egy, időkig az kettő, a fél időig az fél, tehát az kettő plusz egy, az három, meg fél, az három és fél. Tehát három és fél évig, vagy 1260 napig. Right, so the woman there is representative of the church, are christians around the world. The Lord will have certain places of protection, just like he did with the children of Israel. Ez az asszony, ugye, aki Krisztusnak a mennyasszonya, az egyház, őt meg fogja védeni az úr, ugyanúgy, ahogy a, az egyiptomiaknak az üldöztetése előtt, annak idején, Izrael a gyermekeit is megvédte. Okay, so uh, the length of the tribulation, we know if it the Antichrist tehát ez egy fontos esemény, tudjuk, hogy amikor megszegi a szerződést az Antikrisztus az ő uralmának, a, a 7 éves uralmának a közepén, három és fél évnél, a, az egy nagyon nagyon fontos esemény, mert akkor kezdve teszik fel a pusztító utánosságot, és onnan van neki még három és fél éve, hogy kitombolja magát, és ezt a sok rémiséget cselekedje. And Revelation 13:5 says it's 42 months, which is three and a half years. Látjátok, hogy milyen sokféleképpen, de ugyanazt az időszakot szakot adja meg a Biblia, ilyen 135-ben 13, 1242 hónapnak hívja. 1, 3, and 12, 6 tells us how many days. Milyen érdekes, hogy hányféle különképpen magyarázza meg a Biblia, <coughs> hogy véletlenül se legyen félreértés bennünk a nagy nyomorúság idejére vonatkozóan. Valahol fél, három és fél évnek hívja, valahol 1260 napként uh, utal rá, és valahol azt mondja, hogy 42 hónap. Ez mind ugyanazt jelöli. Okay. A, a biblical, uh, biblical Ez egyébként úgy ki, year, hogy... Egy... A bibliai év, 365 az 360 év, napos, 365. nem úgy, mint a mai 365 napos okay. évből Sixth point indul ki. Is the war. Hatodik pont, az atomháború. Nagyon gyorsan átsiklunk ezen a ponton. A lényeg az, hogy az utolsó három és fél évben, Jelenések 17-ből és 18-ból tudjuk, hogy lesz and egy atomháború. Russia, és uh, sokan a Bibliakutatók közül, akik abban hisznek, hogy egyébként az Antikrisztus Oroszországot it, is vezetni fogja egyben. It, it arról beszél Jelenség 17, hogy lesz tíz király, akik az erejüket mind összeadják, és egyesülnek a fenevad alatt. Will destroy America in a sudden nuclear attack. És ez a tíz, úgy tűnik, hogy európai király együtt az Antikisztus vezette Oroszországgal, megsemmisítik az Egyesült Államokat körülbelül egy egy órás nukleáris csapásban. De aki ennek több részletét szeretné megismerni, az, annak ajánljuk a DVD-t, mert a részletesebben ki van fejtve, hogy ez hogyan fog kibontakozni. Több vers utal a Bibliában arra, hogy lesz egy ilyen termonukleáris csapás, the, a világot megfertőző, szennyező, hour, nagy parázna, minden paráznák anyja, az Egyesült Államok egy nap, egy óra alatt the US will be burned with fire. tűzzel égettetik meg, és utána eszik annak húsát. Hát megsemmisül egy óra alatt. Látjuk, hogy megint csak... Most élünk abban weapons. a korban, amikor a technológia elérkezett arra a pontba, pontra, hogy egy országot egy óra alatt tűzzel meg lehet égetni. Soha előtte nem lehetett, Ez okay. ugye atombombára van szükség. So we got, we got vagy hidrogénbombára, vagy bármi hour, Hú, but, uh, Egy óráig tartott át, és még hét pont eh, Még Maybe van egy. One after, eh, time, eh, ez az a pont, ahol elérkeztünk a múltkor is a jó hírhez. És pedig az az, hogy. Tudjuk azt, hogy a nagyomorúság végén Krisztus újra visszajön értünk. Ez a jelenések tíz hétben kezdődik. Hanem a hetedik angyal szavának a napjaiban, tehát az a hétből a hetedik, az utolsó angyal napjainak a szavában, amikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Isten titka, amint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak. Okay, so says that the, at the seventh angel sounded the trumpet, now in Revelations, Eight, nine, we see six a jelenések nyolcadik és kilencedik fejezetében, ha végolvasátok akkor összesen hét trombita szólal meg. Az első hat trombita, az a különböző csapásoknak a kezdetét jelenti. And Ez az utolsó három és félev nagyomorúságnak a nyomorúságai lesznek egyik a másik után. So this seventh angel sounds after the tribulation. Tehát a hetedik, mert a hetedik napjának a szavában lesz, amikor a titok kiderül, az az utolsó, az a három és fél év végén lesz, amikor a legutolsó trombita megszólal a hétből. mi az Istennek az a titka, ami a hetedik trombita a szavára fog kiderülni? Elvégezhetik a nagy titok. Vajon mi az a titok? Emlékeztek még, hogy mi volt az a nagy titok? What's the mystery? Mi a nagy titok? Mi végeztetik akkor el? Eljön az elragadhatás, amikor megkapjuk az új mennyei testünket. First, first Corinthians 15 and 51. De ugye ne nekem ígyetek, a Bibliából fogjuk ezt látni. Amikor azt mondja Pál, hogy így ír erről, íméj e titkot mondok nektek, Az Isten titkait végeztetik el. Mindjárt ugyan el nem aluszunk, Viszont mindnyáján elváltozunk. Nagy hirtelen, egy, szempi, egy szempillantásban az utolsó, a hetedik, ugyan megint csak az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romóhatatlanságban, és mi elváltozunk. Szóval a nagy titok az volt, even, hogy egy új mennyei testet fogunk kapni. Trump. Fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy az utolsó trombita szavakor fog ez megtörténni. Okay, Nem előtte, az utolsó, a végén a nyomorúságnak. Four, 16 17. <kül> és megint csak ide vonatkozik az első és 17. nyilván ismeritek ezt a verset, hogy mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsanával, ugye a trombitával, megint csak leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak Krisztusban, azután mi, akik megmaradunk, akik élünk még, azok elragadtatunk velük együtt, a felhőkön az úr elégbe a levegőbe és eképpen mindenkor az úr Right so this is not az elragadtatás, de itt sok minden történik szinte egy szempillantásban Föltámadnak a Krisztusban meghalt testvéreink, tehát egyszerűen lesz egy föltámadás, és azonnal utánuk mi elragadtatunk, de nem csak elragadtatunk, de el is változunk, ahogy írja a megkapjuk ami mi romolhatatlan testünket, ezt a nyomorúságosat lecseréljük egy olyan, amilyen Jézusé is. Ez az elragadtatás, azokra a keresztényekre vonatkozik, it. Akik túlélték az egész nagy nyomorúságot, és még itt vannak Krisztus visszatérésekor, őket már nem éri el a fizikai halál, ők elragadtatnak ebből az életből kimenvén, megkapva az új testüket, de nem előzve meg a már meghalt keresztényeket, mert ők hirtelen előttük támadnak fel. Okay. And Matthew 24, 29 -31. És még egy ide vonatkozó nagyon fontos vers, Máté 24. fejezetéből a 29-től a 31-ig. Megint csak az, hogy mikor lesz az elvetele, mikor történik meg az elragadtatás. Mindjárt pedig a napok nyomorúságai után, tehát nem előtte, meg közben, után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erőségei megrendülnek, és akkor feltetszik az ember fiának jelen az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az emberek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait, nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő válaszatait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. Oké, okay, so, Jézus made it very clear, that, not before the tribulation, Senkinek ne legyen semmilyen félreértése, vagy illúziója az a kapcsolatban, hogy mikor jön vissza Jézus, azt mondja Máté 24-ben, ugye, ne felejtsük el ezt a fejezet, akkor azt kérdezik tőle a tarítványok, hogy mikor fogsz visszajönni és mikor lesz a világ vége. Erre azt mondja, hogy mindjárt pedig a ma napok nyomorúságai után visszajövök. And we'll break that down for you, but hogy ez pontosan mikor lesz, mert a múltkor is már erről többen kérdeztek. El fogom magyarázni pontosan a Dániel 12-ből. Ott van egy 75 napos periódus, amit kiadta ez, ki de át fogjuk venni azt, hogy pontosan hogyan alakul kronológiailag a sorrend az elragadtatás után. Okay, so we can cover probably one last point Jó, egy pár perc még a anyagból veszünk egy pontot röviden. So we've gone on to, we're going to go on to part two. Itt akkor átérnénk a második részre. Okay. You, so Remélem, hogy azok nem unatkoztak nagyon, akik már itt voltak az előző alkalommal. És az a lényege, a célja ennek az előadásnak, hogy ti is ezt el tudjátok mondani másoknak, hogy értsétek az események sorozatát, hogy hogyan fogják egymást követni az események, és hogy erre hol van utalás a Bibliában. Tehát akik most már másodszor hallották, valószínű, hogy ezért ezt el tudnák valaki másnak is magyarázni. Jó, tehát az új anyag első része az a bárány mennyegzői vacsorája. Revelations az... 19.7-9 ez közvetlenül az elragadtatás után következik, amikor már nem vagyunk itt a Földön, elragadtatunk a nagyomorúság után, és így folytatja a jelenés a 19. fejezete. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Isten igaz beszédei. So, when Jesus comes in the clouds of heaven, we, he's not going to come down on his second coming and touch the earth, a második Thessalonika beliekből talán emlékezhetek, hogy elragadhatunk és az Úrral találkozunk a felhőkben. Magyarán, amikor Krisztus második visszatérése eljön, mi elragadtatunk megtörténik a feltámadás, de akkor Krisztus nem jön még le a Földre hanem csak a levegőben találkozunk vele, és a mennyországba megyünk erre a bizonyos vacsorára, amit úgy hívunk, hogy a, bár, a bárány menyegző. So in, in, you know, mi történik, what do you do egy földi házasságkötést mi szokott követni? Akkor jön a java, az igazi, the, a vacsora, vagy a lagzi, ugye? Your, your Van, ahol party, napokig party, tartó lagzit your, rendeznek your, sok kultúrában, de you... yeah, lagzi. Lakodalom, és hát ugye a lakodalom az arról szól, hogy az egymás ismerő emberek, legalábbis szól, élvezik egymás társaságát, bőségesen esznek, isznak, beszélgetnek, együtt vannak. So Jesus, Jesus, mert right? amikor befogadtuk May Jézust a szívünkbe, Spirit, és meglettünk váltva, mindannyian, Krisztushoz mentünk, mi az ő mennyasszonya vagyunk. So nem, És hát ugye a mennyasszony az hivatalos a saját mennyegzői vacsorájára nyilván, tehát mindannyian Krisztus egyháza együtt fog ünnepelni Krisztussal. Sure be <coughs> És biztos vagyok benne, hogy ez lesz a lehető, vagy ez lesz a legjobb laxé, amin valaha ember részt vett. Oké. Okay. And so, not only do we enjoy this supper of the Lamb, and the Lamb is Jesus, by the way. John 129. És az, honnan tudjuk azt, hogy a bárány menyegzői vacsoráján a bárány az Krisztus? Nagyon egyszerű, hogy tudjuk John, azt, hogy John, see a Jesus coming unto hmm. him, and said, Behold, the Lamb of God. Ugye. Tudjuk azt János, amikor az az keresztelt, kereste, meglátta Jézust jönni, hogyan hívta, azt az Istenekem a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Okay, second Corinthians 5:10 a Nem csak egy nagy magzi lesz, vagy egy lakoma. Our judgment. This is where ből kiderül, hogy ezen a találkozón, amikor Krisztusnál megjelenünk, nem csak egy nagy mennyegzői lakoma lesz, hanem azt arról is érdekünk Pál, hogy mert nékünk, minnyájunknak meg kell jelenünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék az szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. So Tehát ezt úgy is hívjuk, mint a Krisztus ítélőszéke. And Romans and Romans a rómabeliekben vonatkozik még ide két rész, ahol azt mondja, hogy hiszen minnyájunknak oda kell állnunk majd a Krisztus ítélőszéke elé, valamint Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. fontos a különbség, hogy ami megváltásunk az egy ajándék, amit Krisztustól kaptunk. Your Krisztus meghalt, a vérét ontotta értünk mi ezért nem tettünk semmit. Az egy kegyelmi ajándék, hogy belépünk van a mennyországba Krisztus vére által. Ugye? Ez hitből van, és nem cselekedetek által, hogy senkinek érkedjék. Nagyon jól tudjuk, hogy ezért nem lehet megdolgozni. Ezt kaptuk azzal, hogy elfogadtuk Krisztus vére áldozatát. De innentől kezdve azért óriási különbség van között, hogy az ember mit tett, vagy nem tett a földi életében azután, hogy megtért Krisztus. Tehát in, in nem sajnos, azt and mondanak, honor hogy in heaven. a mennyország az nem egy osztályok nélküli társadalom lesz. A Bibliából úgy tudjuk, hogy igen, lesznek különböző osztályok, és ez attól függ, hogy ki mit tett az Úrért itt a Földön. Ezért, ha look a Daniel 12.3, az, hogy a Dániel 12.3-ban, az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, mint a csillagok, örökkön-örökké. Magyarán, akik sokakat az igazságra visznek, tehát aki bizonságot tesz, evangelizál, másokat az Úrhoz vezet, azok fényesebben fognak fényleni, mint akik nem tettek semmit az Úrért. Ismeritek, az csillagok, az a bibliából, amikor Pál is arról beszél, hogy de a dicsőség is különböző mint az égnek a fényessége, egyik csillag eltér a másiktól. very bright. Some stars are Olvastátok azt a részt a Bibliában. Flicker, can, amikor azt mondja, hogy különböző a dicsőség, mint az égitesteknek a dicsősége. Vannak olyan csillagok, amik olyan erővel ragyognak, hogy szinte vakítanak az éjszakában. És vannak olyan csillagok, amik épp hogy csak pislákolnak, van olyan, amit csak a nagyon jó szemű emberek so látnak meg a távolban life, a Hogy itt mit tettünk az úrért, az határozza meg azt, hogy milyen, milyen fényesen fogunk mi ott ragyogni a feltámadás után az úr előtt. And Matthew 6, 19 -21, Jesus tells us, és a Máté fejezetéből, hatodik versből tudjuk, szintén Jézus mondta nekünk, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a Földön, ahol a rosda és a mój megeszi, ahol a tolvajok kiásák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol a rosda, ahol sem a rosda, sem a moly meg nem emészti, ahol a tolvajok sem el lopják, mert ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. on Ugye, tehát azt mondta, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, és nem pedig itt a földen. Amikor én megtértem, I and I was really struggling, like I was asking the Lord, I believe it's the end time. Megértettem azt, hogy az utolsó időkben élünk, és kérdeztem is az Úrtól, hogy Most, hogy itt az utolsó időkben élünk. Értem, hogy nekem örök életem van, de mit csinálnak az életemnek abban a részében még, amit itt a Földön fogok élni, mielőtt eljön az öröki valóság. How can I make és mit tehetek, hogyan fejlődhetnék. And és the Lord gave me these verses, az Úr right? nekem éppen ezt a verset adta válaszul. ez a három vers változtatta meg az életemet. És és én eredetileg Dél-Kaliforniában születtem és nőttem fel, és amikor megtértem, és ezt a verset kaptam az úrtól, 40 évvel ezelőtt akkor elhagytam a munkámat, a barátnőmet, és azóta missziós munkát folytatok az Úrért. És you know, went to India, Philippines, éltem Indiában, Fülöpszigeteken, Hongkongban, Szingapurban, ahol ugyanúgy az Úr munkát végeztem, mint amit most is teszek este. este. Is De ezekkel a versekkel válaszolt az Úr a hogy a, a kincseket, amiket gyűjtesz a mennyországba gyűjtsed, és ezt azáltal teszed, hogy értem dolgozó. És heavenly rewards 11:30. Az igazság gyümölcse életfája, és lelkeket nyer meg a bölcs. tehát aki bölcs akar lenni, az mit tegyen? Lelkeket kéne, hogy megnyerjen. Right? lelkeket nyer meg az bölcs. Ezt szeretné tőlünk az Úr, független attól, hogy milyen más szekuláris munkánk van, mindezek fölött az Úr azt várja tőlünk, hogy lelkeket nyerjünk meg. Ez az egyik, ami miatt ajándékokat fogunk. Kapja a Mennyországban, ami miatt félünk. De hát nyilván rengeteg dolgot tehetünk, és tudjuk nagyon jó, hogy mik azok a dolgok, ami miatt eh, nagyobb eh, ajándékok várnak ránk a Mennyországban. You know, like the, the volt egy ilyen történet, ami megengedítek röviden. Volt egy uh, Sophie nevű mosónő. This, úgy szól a történet, hogy egy nagyon szegény and, mosónő volt, and mink and a she, József she Attila anyja, olyan a képzelemel. Rich woman, rich woman. Egy nagyon gazdag tehetős nőnek a háztartására is mosott. És ők mind a ketten keresztények voltak, ő is meg a nő is, but, uh, dolgozott. Would, would the, the, the, the rich És ugye a, nő, a nőre mosott a Sophie. And all the money she made, she would és abból a kevés pénzből, amit keresett, nyilván uh, uh, uh, uh, biztosította maga megélhetését, de minden a ezen fölötti pénzét a misszionáriusoknak küldte, hogy tudják végezni az útját. Miss Engelhardt, a tehetős you know, nő, az, az keresztény volt, egy meglepősen önhit, büszke keresztény volt, Engelhardt úgy hívták a nőt. de a lényeg az, hogy. Mindegyiküknek eljött az ideje, ugye, and elmentek az Úrral lenni. Sophie, first, Miss Sophie halt meg előbb, később követő az Engelhart. És a történet úgy megy, hogy a, az Eng Engelhart, mikor a mennyországba került, akkor egy e, angyal fogadta őt, és e, kézen fogta őt, hogy elmenjen, megmutassa neki, hogy e, and hol fog lakni. All these ahogy, ugye, hogy Jézus mondta, hogy elmegyek, és helyet készítek néktek, tehát mennyei palotákat készített nekünk Jézus, és hogy mennek végig a Menny Mennyország utcáin, az Engalhart nézi, hogy misoda gyönyörű and paloták vannak. They, they were passing this one beautiful mansion, so és egy csodálatos this palota mellett mennek el. She uh, the angel, wow, what a, what és a mondja az Engelhart, az, az hogy gyönyörű palota, Ebbe vajon kilakhat? And the angel és az angyal mondja Sophie, neki, hogy that's your laundry -maid's itt lakik Sophie, mansion. a mosónőd. aki dolgozott a társadatban. Wow, és az Engelhart mondja, hogy hát ha az én mosónőm ilyen like csodálatos palutában lakik, el sem merem képzelni, hogy én mibe fogok. És, és mennek and down tovább. The mennek a vége az utcának, és olyan külvárosi a érnek, kisebbek már a paloták. és egészen kívül érnek már, ahol már csak olyan kunyhószerű dolgok vannak. És akkor kérdez az Engelhardt, hogy most most hol járunk? Mint a túlfutottunk volna a dolgon, ez itt például ki? És akkor mondja az anyja, hogy kedves Engelhardt, ez itt az ön otthona lesz. És mondja az Engelhart, hogy hogy lehet, hogy nekem csak egy ilyen jár. És az angyal azt mondja, hogy kedves Engelhart, mi csak előrehozott anyagokból tudunk építeni, amit előre küldött. Sajnos ennyire futotta abból, amit Ön a Földön tett. Ezt tudtuk belőle építeni, ennyi jött ki belőle. És hát, ez jó, lecke mindannyiunk számára, hogy amit itt teszünk az úrért, so az ránk az, az odát. Sweat a Sophie, aki nagyobb áldozatot vállalt, noha kevesebbet boss. adott, de mégis az áldozat nagyobb volt, amit az úrért hozott. Ő rá nagyobb jutalom bár. Egyébként érdekelne még valakit, hogy milyenek leszünk a mennyországban vajon mire leszünk képesek, milyen testet fogunk kapni, hogy micsoda hatalmunk lesz, milyen erőkkel leszünk fel. Uh, like Lértezze? Like? Szeretnétek tudni, hogy milyenek leszünk a mennyi yeah. Igen? Well, next class we will, we will akkor get gyertek el a legközelebb is, mert akkor ezzel fogjuk folytatni. Don't miss it. <laughs> Nehogy arról lemaradjatok.